اگران و مختنم و کو شیح القرآن علامہ محمد رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن پسنون نیسو تنیسی تنیس کشویرہ تنیس دا دید ملایدو پتیاسا تایی اشاہ دی, تا دی توید سنت کیسل ایند مرکز دکان نمبر تاییس عبد الرحمن پلازان اس دی مینچوک جنگیرار اور صحابی پروپریٹر انوار شیر توہیده موبایل نمبر 03015710124 نیو مون چې سزا ورکړه دراغه پوری جوړی ګو ان بیا خدا ما زرد متزلاو دي مونږ دې نیو قائل مونږه د فراي تعزیر ظلم نه دي استار دو بيزي ویو پری یو, یو لاله مزا ظلم شو تردنی بیدیل اتا روح ندیور کری، او بیدیل اتا روح ندیور کری، لیکن مملوک دی، نو ارتصرف چکے، نو دا مانا چکے چے دکھرائے، اعزاب، قومون الولا، چی انبیاء امیر آرئی، قسم کے خواهدن آواش ہم سے اختیار کری، نو مانا داشو ہم، اندلی اللہ، کہ اللہ کی اوکلے، فضلم ردئیس را چی ظلم ہو کی، دې به خبرې لیکن دې ظلمو کې ازه ځان به خبره کی نو چې ځان به خبره کی نو دا به خبرې سبب د عذاب وو دې دا ظلم شو ظلم دې دا چې ځان نه پويو ورته بیان کړو لیکن د ځان نه پويو نو چې نه نو د عذاب لایو ته سبب دنه پويته د عذاب لایو ته اته پارا ته هر یو کوون درځي دې د پونامل غنید رستہ قافل الله کی نتی گئی اور رستہ غنی دے خان دے ربانہ مافقات غنی دے رحمتنا فرضا چین بو د تاسو خپل پری پری پاس تاسو نا اوی چا اللہ عزوجی سنکه پیدای گئی تاسو دا ولاد کومبل نا سنکه نور کومنہ اللہ تبارک دی نو اللہ غنی دے صورت النساء کیم کا ظاہر الله غنی دی دا الله آیت نشته یقینا کی لو شیلتا استات راتن کې وخت هغه لا اتن ارتاس کوم دا عذاب واده شیرا غهام خارাজি انی تاسو کم ذوری کوم کی الله لرا معجزین چې خدای دا غذر او ستون نهای به بسکی نو آ کوم عمل کوی په په پو ریته مکان صاف غذر کې سکے لکه دین کوم لیدین او زه بیان کوم کما عامر زهو بیان کوم تا په هر چته حرام کړو نه کړو زهو بیان کوم نظر دې په وجهي تاسو پاتہ باندې هیڅ با اغلو انجام به تار تعالی مونمن په زاید مجبور کړي او په دې نهي اوا څوک چاګري انجام به تار ظالمان قالور ما صلی ذکر کری اوس بیا په تیمات له بعد کوي او ګرځو دی مشکینو الله تعالی داغ شینای چې پیدا کړی الله د فصل درنګونو برخه نوای مشکان داغ الله دی په کومند دای اوای مشکان داغ منشئ کانو دی باباګانو پس شی دا وځه تا آتے ای دا اڑا د میسه په ریکو جو مفارط له چې کله زمیدار وو فصلو کو پاجا سے براوې مېسن هنه یویا کېبه ساده ورو غړو ګټي از یې خلکو غانم راړم پاجا سے با دا چرګانو غړي خارو د چارو په یوکو کو کول نه چاوي چا پی کولا ا کوینده به پوره شو زمیدار وا بیا پره کو پقر چې زه به اورم نو غیب اتاکه نو هغه دې دینه کال دې رستول زردی کا کاشت دا دې عملو افاجا زب بسرته ادي باغ ار کړې دا ار کړې کا پرای غاڼه دا کړې پلانیم یې سر دې دا کړې پلانیم سر دې راځین دا دې مخلوق ویشره او مولا سب لوا میاں سب کلتو پای را یا با یو کمی سولو را را چیر دے زمان تشیر کئی نو اگا وی الو کو پاچا سب را گل را اگوال خیال کوئی پتاس دینی که نظر را دائی جنتو دارنگی بنجارین با خوادر دیدو او دا جرانجو اینی بچوی داشدنه بے خرصول ما خام بھلا گئے ایمان صاحب نے ایو کسورای در آنجو ورکا دا دیو خرانجیدی اگر بھائی یارا دیو خرانجیدی ورسولا دیو اردانی کریدی ورسولا رو دیو رام خلک ورکا دائی جنتو دیو آرسین جنتو دیو گانوی جنتو دیو غلی جنتو دیو صداگانوی جنتو اور جمعات دمان رخاو دکان در وای دیو د دکا سر شیکی او ارتی اغشی خرسی دا ارتی استادو پدی دکان کے پدی جماعت کے در دکانو ابن المبارک ایک سو سیجری کی وفاق تے زیمان سے مشہور شاگر او اغزو ترولی دی پا کل بیان کے قد اجل تن لمدجری آئی او سرے قل دکان در تجارب جوڑئی ابن خلقان داگا اشار لکل قذجل المروف عنتن مدجري وقت جالته عنتن بند ساتيني علاوه سوي ايمار وګرځه مېلمبار او زکات ولې کړي چې تو دې ايمارشه او تو زابه تلړې انروه تو کفيما مذا انبن نو چې هغه حديث و بيانور یله عمر او دلبار ته سړی لارشي نشر ته تا دین سما ده آسمان له کی دلان دې بد ثروه نو ته فائن کول تا تو نون مارا مجبور خار خار نو او که ته زابا جنم بتینی کته تا مجبورن خار خارته نو خذا او الهنده باس کاه او پاغه باندې دا ائتمانانه مال خو ابن علیہ کله دغه خطو لست وزیر کو وزیر صاحب وزیر مال وقال والله لقد نسانی اخي خير النساء وی جان افرست په اول کړه هغه قسم په ما ته زمارو کنه سیت کړه زنو زین پات کیګم انا کو مشری ما چې قانچ کی بهترین کتابونه جیبی مبسوط فطر یا نصور او یو دا غینا البداع و سنائی فی تطریب شرائع اتجا لیکنے بہترین کتاب دے دا ملک العلماء عبد کاسان کاسان بکارا طرف تالا طرف قطغان کاسان ابت اخشان دا لقینی آخذ اقبر استاز دا متن توفت الفقہا دا استاز کتابو اغسلور جلدیکو اس شاید شوئے دے متن دے شامیت جی کل ذکر گئی کذاف التوفا کذاف التوفا دا غیط فین آغا توفت الفقا مراد دی دا غو استاز مشہور ایمان او فطول بدرشان بخارای که فطول بحالا منظوری دا چپاقی بدرید دا درودتا نا توفتو یو دا استاز دین دا شایدر ادرین دا استاز لور توفا آغا قل دا انگا قل لورتنو لکر دی صوفتنو آغا او اغا بیا کاسانی با نوادهوا اغا دو اولو فقیوا دیزره و او فتیف در صد باوکو نو آل ام اسلام که دا غیرت با نکیرده او طور آل ام اسلام که شایی که را کاسانی ملک روم بولی او بادشاہ وارتا لو اعذاب درکو که جسٹسی در طور مملکتو کردو او لو ای بنگلائی وارک را خدام وارک را زمال باد بچ کاسان کی نو بادشاہ سواللہی تیار اکرے آور سرائے بیر کسان تیار کرن آبدالمرک خطو جی دخپل تبرتا چی بادشاہ زمان عزت اکرام کرنے ازیر تولو او دو افائز کرن نو تر دخپل کورن رازا کلو چی غفت راگے دا سواللہی کمیتی از سنو او خانو او خدامو اتوحیل خطور پتی دا سرخان اغه وا صحه تولیکو خوانسان چې بچا څو صاحب تا نه علم میرشه زه افسوس کوم چې بچا له دا لې واخره نه علم میرشه دا څنګه کې نه لوسی چې خذل سفر باغیر د خپل مغرم نه بلکې فرانه جایز ده نو تاسو ما طریقې چې دای سره راشه لا حلل الیمره تومن بالله ورسوله خذ رواني که پا اللاک و رسول ایمان راڑی سفر بغیر ده محرم نوزن نو محرم آسو ده که نکاور سر نکی پلار رور مامان تره نو ترد محرم سرمان تانا فقم میره شده بارچه پس فبت واخد واقف اسلا خطیور ده خده با کل عبدالملک خطور سنوی جرن فورن ای صفا آورت را بارچایتا ای داستاز روڑای اثرو که ما نده فقی درور رحم اصلای رشد هما سره دل ټیګلره او کاسان تر روان شل دا څکل کو دنیا کې دربارونو په پلوتوالي دي دولتونو غزورې دي لیکن الله دین یې نه پېږه او الله دین تل ستولره نو صلی الله علیه وسلم یو په څیر ویل غونۍ چاندي وجعلوا او ګرځو دی دی خلکو الله یا داгина جب پیدا کری دیا اللہ دا فصلنا از رنگورونا برقا نوائی دا دا خلائے دی پر خیال دی دا دا دا منگا بابا گانو شریکان چا خلائے ساری شریکان کری اس خیر پیدا شی صلوم اخواد بابا دا دا دا دا دمیا سر بڑھا دا نوائی چوید پادل شرکاو بوجائی کے شورنے نوائی رسی اللہ تا اغیق کمین کئی آجید اللہی نوائی اوزائی شو شرکاو سرہ مطلب ډارې چې د باباګانو نړۍ نه پداځیږي چې د باباګانو نړۍ کمشینو زکات نه پکې او بل نه چې دې لري په ځاړه کې کړی څنګه الله غيښه د باباګانو نړۍ ته باراله باځه سبر اوور و درا یې رب بازو ورته نو اوس موږ نشو واستې او د بابا نړۍ سبا ار دې لري زکات تراله زرا رسول دې دې دې بلم انا دا کی مرسی دا شي کې جوړه آ چې دنا کی شو راو لای تا سلام علیکم سبدا فیصله وکړه چې وای څر هغه اری ه خپل ارباب اگان فوخلای هغه د علم چسکلو ولا جوړور دي سلام یا کون په اسه یا له تیماله دا سبدا چاہ گئی لئے زور و طاقت زیادت ہوکا دو بابا آران نقضا کی مجاز کتی دنیا سے بڑے قضا کرے دو خواہ ذکات بے قضا کن وکا غالکات دا خسته شوی ری تا لگسون کی دا خیصت شوی ری بابا زور در حق کمی انکی نو دانگی ایک خیصت کرلے دیر موشکان ہوتا خیصت شوی لے دیر موشکان ہوتا و اولاد جاګه سکرې نه سکرې دی دदेशी ریټانو چې علاک دی لرا سمانه زیبې علاک چې کله جنہ کوي او زیبې او شو نو میا به ته یو لو راځه ناګه یو بل انو به کور ټول عمر کو قاتل له مطلب داره وی وځي دنه هغه په ګانو کوي ا خزمت دایې اولاد دے چلس او شو ویلای او قربانی غره کر عبدالله کی سمہ ذکر دی او دے عبدو کرے موږ پنځه کیو دا شو وی او یو شیرا دے جیونی سو راوی پوز چاری راو سخه جو دسه کې له وسل پربان اگر احمد دې کی یو د ساجی خون دے و مو کوخه دے په نه جعفر جی نه پنو قربان ځنه موزاش دانګې پښتاکره د موسی خان تا وځل داولاد دې چې سکر دې شوکا اواله هو چاله کيده دا اگر ورته په لیدین صحیح دین نه وارون اگر دا ورته نارو مکر دې دا کار جبران کوي پن پیرایچ جوړي اوایدا مجې خان دانګر افصل له بند شجرن اصل کې حجر یحجرو فل دې کوفیل کلپ مانا دا مصدر را جید مانا محجور محفور معنا دا دا فصل او تنگر دی پا مون بند دیو جینا که مصدر شخ نمو ذکر موانس جمع تسکیر طلبه که برابر شو وایده ها تنگر افصل بندی پا مون نبورکو مونگر آ چا تا که خوخش دا مونگر پا خیال دی یعنی منجاورانو تا بیوارتو بی زامی هند دا منجاورانو تا بیوارتو بلسو کی او ڈنگر دی چی بنشوی دی پدری بنشوی دی مرا تنا را خام چی آغا او چلا سوی باتیوڑا جی دی نگو بی بند کر پی بادو سوی نکی تحریمات ری باد او ڈنگر دی نیا دی نم در اللہ پاگے دقویت کنو انیر پیو سائبا ہوشی دا آغای درس پیوکو دی جوڑی کن در او پوکدائی بدل بورگی دی دا پس بدایی جوڑ کرم آوائی دی آغا چی پخیٹو دی او بندرم کو بیا نو مراتن وсида جدی اس تخیٹا چے یا جمی تھے کہ تیرے بچائے پیڑا شو نہ او بچش نہ رہی نہ ہوئی آغا فزانہ نہ بندہ زکہ کرنا نے او کھئی میں تا ودا جینے رہی لگجانے کہ ناوی جوڑئی اس میں آغا فلا جوڑئی جے علیہ مسکی دیش ہوئی کدا چھ کد شامل شو جم دور سی وے دا بےلو رہی دارنګه کې نه وي څو چې دلولاينه مجولای کې بزی اور کړي چې جنې ورکنه ویلای جنې راړي به نه شي شیطان هڅه داسره نه کړی هغه کې داس یو دا دی کې داسره نه نور شي کونه کې راجن نه کړی او قران یې ذکر کوي توګه کوي جوړې کوي درو خوخه مطلب ورکه الله کون اوای دې آ چې په خټو دې دنګل کړي نو خاص ته قران ناری نه اب بند خوراکی پدراناو اکوی مردارا نظیب پدرکی صدا دی مردارا کو پیدایشی زنانا یعنی گر امرہ پیدایشی و ایخیر رضا دی اوخری کم جنہ پیدای کی کنم را پا پیدایشی یعنی جن دائی بنی اکوی مردارا نظیب پدرکی صدا دی صدا برکی اللہ دیتا وصوم یعنی بی وصهم صدا برکی پس ابابدر دی بیاند دی بیوست رہیم دا کرنے جوکر اللہ پر صدا ہو گئی صحیح دی ہم بیوست رہیم اللہ حکم نیولی اولاد فی برکو چاہ سلا پی دلیل نا بیو جل پنہ در نیاز کے تباہ کرو اللہ لکر او حرام اکراش ہے جوکر اللہ دیتا دروہ جوکر پخواہ ہے تحریمات الیباد گمراہ شو اندی لار مندن کی شیر کو نه ذکر کر ان اوس دلیل اتلی اللہ راز دی چې جوړ دی باغونه چتوالا ان چتوالا باغې باغ دے چتواله لکنګور اواز دی چتدي لکه رمضان انو انار وغیرہ او الله سي چې په سي دي کجوري افزر رنگور انګونه دي مختلفه کوله ها مختلف دي فراز دي رنګونه مختاليدي خو راکي مختاليدين ابيدا ابيدا الله پهن انار مشابهي پرنګونه مشابه پهن نو خيد ميوزدي الله نه يا مي وي دبا نه کله چې مي وكي اور کيده الله حق کله چې لو کوي حساب ضروري وي کله چې تاسو غبل کوي نو د الله برخور کوي داسېونه قرات کوي ولا سيفو مقاتل منا کوي امویشر کوي دا الله سره ځکه پر خبر کئلم جامو کوي چې دا په باندې دا ځنه الله دې دایته نو چې چا پیدا کړي زما په نور کې کنه او چې چا سندې کړي نو خاله سره ډال شي کوي چې خام خاص اور شي کوي دومله خیال کوکا ډېر وګوره ژوند کې انګورو نه چې پیدا کړي الله گوٹے یا گوڑے او بے یا گوڑے او دا حالی ستادار ہو بسیدتے نو پدی یا میوہ کے رنگ پیدا کھا باڑی گوڑے کھا اب آدھے او بے تکانگوڑ اب آدھے میوہ آب آدھے پوستے کھا پیدا کھا بڑا گوڑا دے میوہ تا پیدا کھا مقامہ کو گوڑا گوڑا گوڑا سنگا گوڑے اور کھا سنگا داچا پیدا کرو کاتو گور از مکی تا سبزی اوتل کاری نو داچا پیدا کرو داو اینگی مرکی ڈنگر دکر کرو ڈنگر دکر کرو غوار میشی گریتاو گورا خوڑی دیو آخر اسکلی دیو با آیاو طرفتا دی ابل طرفتا خوش آیا روانتی نشو دو داچا پیدا کرو مرک کیو گورا گره بی دیتا امیخیتا واخی فرلی دی و بیس کری دی او گره اکی دن جمع شیری یو طرف تو غشای دی اول طرف تو وینی دی او میاز گیتی شدر وان دی شررر رسپین شدر وان دی نتب اتباق تا براو گورا لونده او گورا آنارو تا او گورا میو تا چاہدی پیدا کری چاپ کیا چوری دی مدی کتاو گورا خسرتا آمق آمق گورتا خوڑی دی دیو اسکری دیو بو ایو طرف طویلی بل طرف تو خوش آئو اروانتے نشو دو داچا کری دی آز ایکی بڑا خضر پرچا کر دے زیاد زالم تا نصوب دے کہ خویس کری دا رب العزت آوائزان بابا منتا برہا دیو جنو کریم زیاد الفاظ زجر ذکر کئی اوار کئی حقی اللہ فکمہ رسیدہ من دوشی حسد لے دلورتا وی اوری بلو کم وی وَلَا تُصرفو شرکو ایلی اللہ سراء اِنَّهُ لَا عِيْحَبُّ الْمُصِفِينَ سُورَةِ مُمِنِ كِرَا دی شرکو لے کئی در بلتا امنا صور کئی اِنَّهُ لَا عِيْحَبُّ الْمُصِفِينَ اصراب ستوی بیضای ورکوڈ مانا لگوی او بازی درنگرون باروالا دی و فرشن ادسور لی دی امولتا او بازی فرشن در فرش دی واروالوخان دی اگر دی سور لی دی دا الله پیرا کردی خوید اوشی ناچ اللہ دلدر که اما دایی پتایی پتا شیطان شیطان دشمن دا الله ډنګر پیدا کیږي باځې ډوړي دي تاسو په بوجو نه اورئ اباجو اورو اورئ دي خېسخه خېستا او تاسو هغه ته نګوري زموږ یو زمیندارو نوابو خسرت نظام شکین بتل هغه ول په پېښور کوله اذن شکین با جبسه تک کوله ماو کو تاغت نو ما تاسو سره ملوم څه ما هرڅ د څه په اړه څنګه بیان وکړ؟ هغه وکړ لمیا ورې تقریبا شو ستیشنه او ماس پرخین د میا ورینار ریل ګاډي دی کونډیا ته کونډیا جکښون دی پیندلسمیلا ا او د نه کټه په ملتان لاند باندې ګاډي دی هغه کله ما سوچو چې په لوقنيشه دته خبره کله ګاډي کې پاتې ځکه هغه متبر سره فست ټیکټ و دو دې د مياو نه ګاړه دوا نه د فرستي کټا کوه سم عام موافقه کوي ا کمهډه به چې هغه ما ته هیڅ څه ما ولې کشم دا فصله د ملاقات علومي کې اسنه چې دې ژوند شي ما سره فرستي کوي زه ها موږ دا ورو بل څه کو نه ګاړه کې روان چې نزاغه خلک ما زه خبره کوم تا ته فما سره داوا دا وکړه چې اتمين تباغنه کې کتاب غاره او هغه پینځل څنډه کېده شي نو ما یو ټل اسمنت بلکل ما قران را وختو سورته مومن می شروع نو غي په جواب چې الله داسوای ټول کتاب را لګره مسله دا ده یو الله را مدد کی او ټول مخلوق اوتا عايزه په یا پینځمه دما تفکر کوه او ګوممنت کیره په جړاشه دا درې منته را جړل ا ما سورته ګاره ستون تکلیف شو زه راځم کوم زه دمټو لمی چلته دي ما واپس نه اورځم وینات ما سره ولزم ما تاسو سره سلام دا دا قران چې له څنګه وې زه ما خذې دي ډلني دي دا قران باندې څه شي ما اوس خو زه ما کار دی وینې کې ما سره ولزم ما نه زه کار دی خو ورو دا وک ما و زوکر روز نو خیدا نه قران یې ورخه سولی ورتشن کرا غلی سټیشن نه دین غل دا وکړل لري نو په هغه ورو دلوم وردی دا غلی ما ته ا ما ته چې سن قران دی يل کی ما شت بدی ردنه بزو ما دنه په پردو کې زو پرده نه بعد قران وا دنه بعد څیشه مینه زما باسته استاذ پردې مین زما پردې بارغه فرشگو رو خقالیم آم آمکتا زنانا که ناست دید مختیز آمن نسی متبر شریم ما قرآن شروع شد ما تاوی که ما سربا پاتی کهیم ما زنشم پاتی کهیم زیاد نزید یارو داشت پا باییم بی برسی کهیم دا آقا داینا گاڑ پشپار اسکی یو درگا دید دا مرطان گاڑ دا آقا داینا پشپار اسکی یو درگا دید شپاستیشن اکتا ری پا دو دبل قلت ما جره دوبه جره رسی چې زه دې نه د ور سره وام شم دریم دی بینه خیر به زره ورسی ما ته یو په یاشه مینه واسته په کو ما وایو په یاشه امه څوار دې سټیشن ساجي دریم لکی اغه ورو کې دوه انوکرته یو خسمه کا خوتیار ما چې کومه کار دو خو باندې دویږي د تا پاتې د رنګ د مزل له دابې او خوستو وګوره ده کې د ګاړې لږه ختې ده چې او ما خان را مو کوم تو نو خو پیار وشو هغه نو کړه دې ګاړې په شټیشن ګاړې جوړې ویو په مخه شټیشن ته جوړه مخه چې شټیشن ونیډه ما زه دا څه کار باندې ځي سورګم راست هغه نو کرمات کې سور شپوخه هغه په نیابای کې یو کسو راغ شروع کاو کې دا ژوند دا و کو لاړل چې کسمه کتون نظم کا تختی او دا اوغز موږ سره د څه شي دا زمایا لاس کترسه زاس جو څه شي دا اور ته د دې دځې چې نظم کا تختی غانم روانه سټیشن نه نو هغه کو نه دي هم د مثلث پرې وتر باندې وانځي موږونو یبدي ما یې داسې چاله اینستېشن ته راشيږم چې ما کاتل ګډه نوراله او څو کا ټوله کولی وا ځې کوښښم هغه ځانو سانډه وبوځنه په دې شی دا چا مالې یو کینې مټه چې تیر شو انګار راځي همو له تموخا بشه بعد اس منډه سوایته چه ده گاری نه تیزه اطلاع نه ده اسمان دسته وان او میلده دسته تلیوان پا عربو کم دستشته کم ملکونی که خان ساته لیدی نو آغای اسبالی نه نجیدی ده حمولتان و فرشان قراروی دمانه مطینه و گورا بازه ده تنگرونه حمولتان بالگیردی و فرشان ده سرلی نو خیز آغای شنه چه اللہ در کریدی اما دهی پر رسمونه ده شیطان ده یقینا شیطان دشمن سرگنده سمانیتی آواز واج پیراکوری ما اتا کسما خلقنا سمانیتی آواز پیراکوری ما اتا کسما یعنی دو گڑو ندوا دو دو گڑو ندی یو نروما دا ادوگی بیدو یو کسم گڑ و کسم گڑ دین کسم پیسه سرورم کسم بیزار ولاعد زنانه سوای لتا په دې سنوتونه سمه کې الله مرهم کوي دی په ودو یا ما تاو هي کدا الله په لاک نو تاسو ته یم طالب شروعو زانو مرهم کوي پیدا کې اخ라이 دی مالک اختیار من هغه نو خ라이 پرې کې نربند کړی وی یا زنانه امشتملک یا سوچې شامل دي په دې باندې فرد نو ما دي چې تاکید من غل لفظي لے یا هغه شي حرام دي یا هغه جنرمه دي نه پیدا شامل په ارحام دونه سينو ینه جنم ونرمه دي نه پیدا هغه شي حرام دي هغه پیداږي جنرمه دي په کایمه په دلیل کې رښتینی اذو خارونه دوا اذو غوارونه دوا خواله د څه مینه راو مادا اغهان د نو انا ناجنا اللہ عالم کردی یادنا نا یا آغا چشامل پاکر باندی رحم دو کنسا یا نو یا ری دنر و مادی لنہا دے رحم پدی که یو ایتاسو حاضر کلچه حکم کرو اللہ پدی تاسو چ دعوی ای نو تاسو حاضر وی اللہ داویلی فمن اظلمو نسو ددال امداجانا جی جو انگی پہ اللہ پا ندروغ او بېمانه درو جوړې په لایږېره دا کبري ز د صلیحاله لاندی او څه دې ته حرام وای دا پهمن ارزموت زم لري په دې څو کیرار یا دری ملک ترستی او هغه په واره د قران کې آییشن کې ومن ازمو ممن نطر علی الله کذبان او بېمانه وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ تَذِبَنْ دیو زالینی تعلاجی ضروجون تو من اظلمو پیغمبر تو ضروجن روئے دینزل من اظلمو دیو بیمان اے ذان نده حل حلمت شغل تو ظالمان رایتا ضروجن روئے ظالمان پیغمبر درو جوئے بعدین ذکر کې شروع لري کې ومن ظلم مم من افترا علی الله کذبن او قالوا اه الى پیغمبر د درجه ځان دی اته دین زر ومن ظلم مم من افترا علی الله کذبن د جهل نه د زالمی خلدوم راکه د جهل نه انکار کې د جهل زړنه جوړه وعلم اطاح کی جو ہے شیزہ مت حرام په هر کی ما د کومه شي دا مره کی حرام د تعالیمه او عبادت نشته مگر کی مردار یاوینه بيدن کی مسوحن بيدن کی یاغه غه یا پلیت جواز شوی شواګال مکه جاتو دل تم جاته افس کن غشې پليته پلي کم شې چاواس دیش راز بابا دې او هللا आवाज چاواس دیش راز بابا دې نوګهه پليته مکه افس کن ولي دایو کس کن ودا پريط پلیت اغول لی غول اوله پېته آیا شې پريط چاواس شې شی راز الله را پاغي نو څوک محتايون او باغيه دي چې کې رستا بهونکو حرام دایې لکه اوس الله دی نه آګه غان کې و دېانو حرام کړم په دې باندې ارنقوالا جي ذلف ذوفل جي مخلابه بعد منه مقيواله کوي اوبعده نثوالا چې نقي غفلي او من البقره اغه غانونه اغه غدان حرام کړم په دې باندې واذل ذار مگر رواوا آواز دا چپو کنانتی بندی پرتاوا زوہور کنانتی دے پاسا آن پتون دے پاس جپرتاوا آغام بل جائز کروا اویل حوایا یادگیر حوایا جمع دا حاییتون دا حایی وائی کلمو تا نوو تا گیرو آئی تا کلمو میس کی دا گیرو مل جائز کروا یا چگڑو را دا روکی سرا روکی دانور من پا دی وازدی حرم کرے دانور سزاور کرے گا پا سبق تصر کشاید دیتا ہوئی تحریم کحریم چونکہ دی تحریم اللہ کی تحریم اللہ کی تحریم اللہ نو دیج نتورات کیرالا چی دی با نو خیزا سی جنا ومک اول یا غو وازدہ شوید گیر یا نترمو یا ګروشي درځي دموځاوکه په څه دغه کې شهريشت نیو د دوجن کتابه تسليګل نمبر لا نو آره تاسو خو نو میرا باندې فراخره د عام دلم هر درکه یې امبيال او که کله تاسو نافرماني مستمره کا عذاب برآشي انو واپس عذاب د مجرمینو نه د دمشې کې ادله زده چې دوی هغهconstant شرک کړه ګرداه د انو مشران زمون د خوای رضا دغه په دی واه چې ما بیا راولې کډه اداي خبره ونه نو تاسو خوای رضا په څورات دا خوای رضا لې دي نو زه دې یا کسان چې څل کې کړه رضا ولله نشیب و نو کړه مون انو مشران زمون جا انو بنه تاهي مات له باج جوړ کړه نو په ځان مون بنټه رضا د وخت په لې ګرې یا د خپل شېټ نسبت الله دې کوي د الله راغلي بېمانه دا رنګي درو غوړو پوښانو هغه انده زروبه اتا کې کېږي ساته زموږه لا نو یو استتازه تاسو ته درېشې ته خپل پدیر زده دلي د سره شېټه ښه راغليږي نو جوړه بړاغليږي د ګوښمو شي کینو دا یو را راغلي مشرانه ویلې دي بغیر علیګلی تاسو له دلی دېشته قرآن د دې مگرګومان پسی اني مگر عقل وونکی څرس عقل فرزانا کریا کوي د اوایا الله راز دلیل ظاهر قرآن حجت الله الباره دا قرائت دلیل واضح دی دا قرائت کتاب واضح دی مقرراتی جبري من لا دغه شهور توتا تو جبري من نکي اوایا او هی موليان شهدا جبر شهید علما شاعرب معنا کوي شاوینده غاوړي او او ملیان چې بیانو کی چه اللہ دا بند دي دی پتاسو دا دربان ملکتا حیمت دا ملیان داو چې چه موند آغی نیتا پوسکو چه دا اکم نیتی بند کری دی چه بیانو کردی چه آو موند بیان که او خواه بند کری دی نطور صلح نشه مطلب دار مفتدی فتح قائل نشه اما تابدار کیگا تخیالاتو دکا آکسانو چه دروغی درون پایتونو آکسان چه یقین نکی پاخرت چې پا لا یقین نکی نزا د ا دې د لغت سره برابرای یاد دې وینم معنا ما صورت کې ما کوي وا د صورت سره او اوس محرمات دی نه محرمات هغه چې حرام ته دی دا نه چې تاسو وړاند ته دی او راشي ټولم هغه جړم کړي الله پته زبانه یوتا دی شیخ باندې کوئی نباستر کوئی دا الله رسول د خپلې صفات د خپلې هر سويری دا ونه کې به عام قدائی هلکتا را را سی دابنو ایچی بیده اللہنہ برذکر را سی امور اپنار سر احسان اولولم تاستا ما حرما اولولم تاستا مور اپنار سرا احسان ائلو احسان پلار مور تا مسلا بیانتا دانو جاوی ترمو بیانو اطلو ما حرما و اطلو ما حلدا اموجنی اولاد دلو گنا سر چما سره ورور له سړي يا دې باندې له شي نه بده غواړي ابو تاوان په پيژړې کې څنګه يا اړه الله کولې مونږ دې پرڅو دیتاته असता مونږ دې کېږي پولیس بیا کارور تا چې حککار دي او پړت کارات بيرات جنا قتل ومابتان اوجه پټي بد اخلاق شرک او بيدار امو اجنه اعرف حرام قلی اللہ اوی نداره مگر پا قانون دے شرح اللہ بالحق من اللہ بالقانون دے شرح دارنگی شئی منون کی احکم کئی خدا تاستا وسیعت اخری لفظ توائی چاگر دیر مضبوطی احکم کئی تنسیخ الله داتے پلانی وسیعتو کئی ندار اگر پخا خبر آو دارنگی اللہ اوی در پخا خبر آدرتکون دارنگی شئی منون کی احکم کئی خدا تاستا پدے امون ازری کہ مال دیتی انتا دانا چه ماخ لئی نا غزار ته بنسخات تا بنن دی کمزائی کہ چه محرمات بی نوال تا بنن دی قرآن کی رشیح ملی کی نزا غا اصفاب ملی کی خواهی چه ملی کری ناگئی تا در طور غالی ملی کری امون مال دیتی انتا اگر پاہی تا دیتی انتا در فائد آئی مال والا آخ لئی تجانت پکے تر اگئی تیو رسی گئی که مضبوط عمر تلاجیب آلیشیل بہت سار لیندیل کوئی خرید اپورے کہی پیمانا اطول پینصاف پیمانا اطول سن کے تاثر یعنی زان لکبر معاشرہ یا پیمانا اطول قرآن سنت دارشی طور و پیمانشتے او دین پیمانا اطول قرآن و سنت کی زان نجوڑکے کہ دارشی پیمانا سن کي پیمانه تور مقرر دي نه دارنګه د دینو پیمانه ترسه او سنت په قران او سنت او تعالی اته کې نیول کولې چاته مگر هغه چې ځان ته کیږي الا او صاحا مگر ستان کیږي داسې زنه او کله چې تڅې کوئی نفاذل نو برابر کې او کوي ذاته او جمع فاعیلو عادل قران او سنت بیان تا نو بدعات بیان نو مو مجوهات پورا بیان وک اگر جی بیان ته قران باندې ولاو تا اگر چه بیان ته کس تا او استاذ ته راز نکي غوي هغه شهره زګا تا تا استاذ دې خورو تا را کولبا سمانه قدرت استاد نیستا خجد قول ہے چی پنجی پیر شر احمد قول احمد را بیل قول دو پنجی پیر کل خجد تے قول دو قرآن و سنت خجد تے اتاویں گے دا اللہ دین بیانو دا کل تشدد دے تشدد خدا دے چی ناجائز خلق تجائز کے مداحنت ور تجائز کے حق ور تجائز کے دا تشدد دے مامنے اٹھوکے دے ولو كان تشديداً بعنُ كتابِهِ وإثار قولٍ من نبي محمدي كتشديد داعي في قرآن بعنُه او سنت بعنُه تشديد دائت هو ولو كان تشديداً بعنُ كتابِهِ وإثار قولٍ من نبي محمدِ كتشديد داعي في اللهم كتاب وإسنان بعنك فإني بحمل الله رب Liquide مشددون وكذلين فحمدهم مشددن بعن تتشی دته چې قران او سنت دی بیا لږه مشد دې و اني به الحمدلله ربي مشددون نذور الله په همت قسم نه مشددن الهم موجودن وشذو کله مشتی تاسو هر مهده شوي کلمه مشدد دې تشتي د حق بیان وک نو کستانه کار خلاف جدا به لا به دا, اصلاح اصلاح دا, دا. تشدید پتاسو بعض خو اتره ده پتاسو بد اتره ده په باغ باندې شرک یې اتره ار چا ځان ده چې دین جوړ کړي قرآن او سنت په کې کيږي څو طال یې سوالو انه الناس لم فعلته او کیفه قامچا مودسين وي دغه خبره په تاسو کې دا کار جوړولې کو چې کولین څنګه ذکر یو نو یې جواب قرآن ده الله زکه مې کړه او استا فرمايو اقیمو الصلاه اسن ده کړه حضرت الله استاد پیغمبر صلی الله علیه داتوا لازم دي دته ته څنګه ده په ځواني یو سوالو ان الناس څه مفعله او کیپ ورته اپورته په معنا تو تر انصاف تر کیږي یوازې ائچا تا مګر مناسب طون داګ مګر چې دلته وڅکی اکلای چې ویناو کوئی نو پرویناو کوي پای ضد پرویناو کوي برابر اوسه اگر جناو نه ستاپه اپا احکامو دا اللہ پورا د او کئی دخلائے حکم دا دے تاجیدو اذا دا حکم دی دا دخلائے عہد دے عہدی سکتے دے کم چیزا ماہ لوگ دے چیزا با کوئی ستار طرف نا کول دے و زمان لوگ دے چیزا با تار عجر در کون آت جانبیر نی دا نگی شایی منون حکم کئی تا دخلائے پا دا لاردنی غزمان دے پسروان نو دې لا د پښې سوور نور لاله نو تاسو نس وکي تاسو راځي لاله تفرق باندې تفاول دي د نور چا پال پسي دي ا نو تاسو نس وکي دیو جن امام ابو حنیفه لایم دغه عاجل ان يطابق قولنا ما لم يلم من اين ا چاله نيږي رواه چې زمما کوما خاصه قران او سنت کې <تصحنت> ني دي درې بیاؤ گورا سمال استبار بیالاو گورا موسیٰ تا مکتاب قرار کو پاغا بیانتیا خیستاو تو قرآن کی خون بیانو کو دا پیو تورا کیم درسیوے بھی علاللہ دی پاہا طریقے کی بیتروا اوضاحتو دو امور الدین تفسیرا لکل شین من امور الدین اوضاحتو دو امور الدین کل شین دامر جار شین من الدین و او تفسیرا اوضاحتو لپاہ دو امور الدین حضات و رحمت و خامقاب ملاقات رب یقین او ادا کتاب راولی گمان دی کتاب لڑا ما پر خیره خیرہ چولے دیں مبارکون دا دا خیر کتاب دیں سی چاولو سا عمل پیوک انہا غلب اخلاع جنت ہو مبارک الله دے مبارکی مفلقات دیں ادا کتاب راولی دا خیر نو روان سیزی کتاب پسے فتح بیو امر دے قرآن پسے روان شاہ نو روان مجمل او جرے گئی دنا فرماناینا خام خوافتات و رحموشی راو بے لگا دای کتاب دخیر داو نو آئی شو کتاب الوڑا <سؤال> لبانی پخواد منگنا امنگ دا غیر دلو سنو بے خبر آگئی لقضای قرآن انجیل ورکر منگ لقضای قرآن نو را کرے چنک احمل کرے داو نو آئی پچھر منتغا لگلشو کتاب نو با منگا زیادت لار مندن کی زدینہ نو را لطا صدریت دراب اید قران نازله پیدانا درهان خدا لا رحمت فمن اظلمو داسلورم زله نو سويږي داليندا جانا چې درو وي پايتنه د الله اوخته جنا هل حرمت کې واوخته تاهیمات له با دي جائز کو دایي شيکيات جائز ته صدا به چې اوئ زموږ كونونه به عذاب سره دا چې دی اوخته يو تفهير انتظار عذاب یا راشی عذاب دا ربی رفرشتو او یا تی رب او یا تی عذاب ربی لکر سوڑی کاری نور سنوگاری خرصا پیڑا تانسو نافرمانی جو حود دکو انکارو کار نور سنوگاری مدر تی فرشتی دا عذاب راولیکم یا دخوای عذاب پاکولا راشی یا راشی بازی عذابون دا اللہ دنیا کے سمانا قات راشی حاکمان ذارمان راشی اکلاچ راشی بازی عذابون دا رب عذاب راشی اینسا کارا تمور نو فائزہ بولنکی چاہتا ایمان دارن چنو دے چی ایمان دارن پو خوا پو خوا ایمان نور او در ایمان داری او کا من عدد قبیل عدد ابن نوان باردن او لم تامل فی ایمان آخیرن یا اوز دینی کی قیش نو اوز بولنکی فائزہ بولنکی یا او ایمان نور اوڑے نو دوس ایمان داری نو فائزہ نیستے یا اوز دی عذاب ی اوس د نیک عمل کوي ما په او 800 روپۍ اولګوي نو تاج اجازه بلی د اوس خیرات کې اولم کامل فی مناخرا عامله ني کوي په پلي مان کې جن نه وا ای ستاسو د دین زار تونکې یقینا راکسان د تاسو رسې کډین خپل د هغه دین چې د دې وو پیغمبر نه ذکر یو هغه تاسو رست دا رسونه راو ایونې اجازه یې کینی او شو ډله ډله نتر دینه پس کې تاسو نو دانې دي دې دین کې دنه فیصله رے الله تعالی په وکی په شمول دائ کی کون ما سو کی په توحید حسن توحید حسنا کتاب د فرایض نزله را جن ندوس نه به مکررات دي به اې کې اې کې وزا کې نو غيراشه به اې کې وزاشه هغه ان نو اشره انتها ده معنا بهش میرا اعزو چرته غپتو هيت فرض قامت هغه چا چې لا تا باندې مړو فل هو شردم صالحا نزله دوشماره او ا شرن پاره ز انتهاګي کوي او زو چرادوګو کوبشل صدا بورن کوشش مگر پشانند پدای سي ابدي به صدا بوركيږي ابدي بدر کیوني او آیا چې بيان کومه طرف زمو په درځل لاليږي هغه سړي دين مضبوط د سې ابراهيم بيان کومه ته دين مضبوط او کمي وي دين مضبوط قيما مضبوط او ته ایبراهیم دا او ایبراهیم چې لا کوی شرک ولا او توحید انو موږ یې کینو نو او عبادت به نه نیو ما دي که بدنی بالغکم اکمالکم او ما یا زمان جن زمان او ماتی به دې زمان دالانه جی مالک د خیر و شر الله دی چرته مخلوقات نشه صدا ته کې الله سره نه په عبادت به نه دي چې شریک انو پمادي ڈاویں گے نپا خیر رسول کیشتے ہیں نپا شر رسول کی کدی باندئے ویلی شیری میں آتا اگر اگر دنگ دن وعید ایدال مانا اولا ٹون پالنکے اللہ پالنکے رارشی انا کئی حسوک مگر بوجھے پتا باندئے ولا تقصیبو لا تعملو انا کئی عمل ہے ارسوک مگر بوجھے پاگو انا پورتا کئی پورتا کون کے بوجھے چاہا د دایو یلا بلا بلا ګرځن موږ نه نه پتا ووبو چی تا چی کمنه کار عامه لوک یا نصارا وي اسلام ځان قربان کړي يهود وي چې نه دمو صبر الله تعالی واپسې پوهه کی تاورا خلاف کو الله راست رسته دلیل پېښټم ګورځول تاسو را خلايفه لار پاځې په دنیا کې خلايف ځو نه مشرانې بوتل تاسې پاتې کوي خلفا پاتې کې دن کې پاتې په پا دنیا کې ا دی بعد لا د پا د باز په ترجو څنګه دنیا کې کاته پروتګری نه چې موږ هغه څه شي ا داولې کې له لوګو آزمایښت استاسو پاګمال کې چې دریکه چاړي کې مال ور کړې نو دا پاره دین خانه ور کمزور نو هغه مال ور نه راستا ظلم سزا ولدا د فرقې ذکروي مشرکین نافرمان الله دوم شه سری اللقاب او مومنین چې الله کتابین کوي الله دې په هغوی مه ربان صورت د او په ډول کی صورت تفسیری بیان وکړه یاو بیان د اشرا کی اربا عالم الغیب زین فلم برتنې گنجانی ما سر دی پارس پوه دی متصرف زین لا کاشف علی ذری اللہ برزق منی متصرف لا یتبلنی زین ذو مصیبتن کو زمان عبادت کئ ادار تو هی الحمدللہ لا کاشف علی ذری اللہ لا انما الله اله واحد الحمدللہ رب العالمین سبحانه وتعالى ام یسفون لا اله الا لا اله الا صلاتي ونسکی ومحیاه لِللَّهِ رَبِّ لا لَا شَرِيْكَ رَحْ او منز کے ترغیب قرآن تورتو دارنگی دلال وحی ماتا وحی شریران نقلی انبیاء علی مسلام ما دیلالی گئی او صورت دعا رحی سے موصل دیان کا صرف او که درشر کردو دلال پر یاد شرک کردو ادا صورت الامر کی زلطنونا بلالی گئی بقرد بطاق و جتای احترازی ملاغی دیدن او دیاد تنظیم امور اول امران که دب از شبه ازا قصد خباست دا جماعت تاسیس بده دیده نیسا کی امور مستیار المعاشراء فلانی لور که فلانی لور که فلانی لور که فلانی نزان امیر و منع ازا امیر حکوم ازا خلق و تفسیر او ما ایده د دا حل حرمت بیان اللہ چه روا کردی روا دی، او مخلوقات چه نا روا کئی نا روا ندی دا اللہ بزر درست ازا مخلوقات نا روا غلط. اذ یعود بار مزلہ مزوکا حق بیان کر او احوال دا قونو چاغی دوز ماته لانہ او احوال د متکاشرین دی تیونه فل او سزا د ظالم د قاتل نه ته هم باغ متوا ا ذ یعود پریتای ا د نبی رسولان ته تد او مومنان ته او ذ ی پریتون لرشی ا د ته ترغیب ته تبلیغ ا غیبیات دی صورت عیسیٰ او هغه د اسا اسلام پردې صرف علم په تصرف ده دغه صورت شروع څخه بل څه نه دی کې پر بدلته دلائل او دعوه توحید د توحید دایمه ذکر کوله او په دې دلائل پیښول څه په شرط الحمدلله لا کاجب الګور الله ان الله اله واحد الحمدلله رب العالمین سبحانه لا اله الله لا اله الا هو لا تشکو بیشان انه صلاتی خلو سکی و محیع و ماتی لله رب العالمین لا شریک لح دا دلائل پیش کر دا انگی دا صورت منتاغو پا تقسیم دی شر اعتقادی او پرد د شر کی فیلی دا انگی دا صورت منتاغو پا قصرت تا دی اللہ و دا انگی دا صورت منتاغو وقت <واقعات> ابراہیم علیہ السلام اغه مناظره داغه کتابه دا سورۃ ممتاز ده تو ذکر الله د خپل وحی او نقل یو دا دې ورته څیونه وحی شیدا نقلون ده او د عقل د العالم دی پریوانی او پدې کې پدې باندې تفسیر دا داغه ممتاز ده په امور مسلمه او جیاذ وک شنو یو جیاذ قتالو جنگ کول کافر سره کافر سره چې جنگ کې مذاهره په امور ذکر کیږي د مجاهد ټریننګ په هغه صفاتو د ریسل پر راکي او دمل امن هغه سره قوانین هغه کور اصلاح داونګه جیاذ لو تنظیم او جماعت وکارو دې صورت کې د تبلیغ په اړه د ذکر کړی جماعت خودی جرکو نو دیر صورت کی ترقیب ورکو چی جماعت گو رکھ لکھ لکھ لی اور کانسر اتفاق و اتحادو کرو مسلح بالا بیانیگی چی تاظرکور کی, کی اتفاقی نو دیر کن ترقیب ورکو پر دیر صورت کے بیموالات الموحیجین اذا جاعت الَّذین يومینون بی آتنا فقل سلامون علیکم آغی طواح سلامون علیکم هر کل راشی کتب ربکم على نفس الرحمہ اونا تاسو د دین له دینه زونه ربهم appren دا جماعت مضبوط کا جماعت پک کا او ما سلام مضبوطه بیان کا چونکی دې کې اغه اهم شه چې قطالم دل پاروي او سره نو پدې سره کې بیان چلوکو چې غیان مساغل دا درانه د دې پینځه یاري دا یو ساده چلوخوچ مقصد بدې سی د دلیل به وو می مقصد بدې سی الحمدلله لا قاهب ال زور الاو انما الله اله واحد الحمدلله رب العالمين سبحانه وتعالى ما يصفو لا اله الا هو لا اله الا هو الله سحکو به ان صلاتي و نسكي و احياي وماتی دلال بالعالمین لا شریک لا مصدد جائی جمعات کے بمضبود لارے او دلال بدر سرائی او دا بستایادی او مدعا والدائی جو برمطلم اداد اوٹ نو گوارم چندنو گوارم ابتدار نو گوارم دا گوارم چلا کاشفا لزرر اللہ دا گوارم دا دے مدعا دا قتال کی برمدعا کافر محتوری و قاتلهم حتا لا تكون جنگ بکې چې دا کافر دور ختم شي ادلته بیان ورکې چې اكيدې نه شرک لري شي غطا شي دا د دې ټریننګ کې څنګه jihad نه ټریننګ کړی څنګه دا چې کلچ دا بری یقینی دا بری عامه ملک باندې دا کور باندې دا جماعت باندې جوړي نو دا هغې صورت کې ټریننګ کړې کته کړه تقریر کې بیان کړې دې نیوغه په فرض جماعت سره رک تړلې او جماعت باور کړی وې قسمونه یې وویل چې موږ بازار څنګه سره ټاکو او کوم چې بازارکانو خلافې موږ هغه سره تعلق نه ساتو ته نو دیباله چا سوچي چې بازارکانو خلافې او پل ارکانو ته وخارل کېږي او خلاف سره وځي چې کوم جماعت تراځي هدا ټول خبر هر کس دوست غیره نه له کونه اسا دیه دوست په ایشتن نما ایه ټول د بوخاری ذکر دی چې علم په تجې به دی د ملک د مولا بېمانه کارم دادې چې ټول ملګری به تری او غیر ثرب تعلق ساتي هغه با هغه ته باندې ريمي تاریخ تبوسای کانګل په <صوح> اوکو <سؤال> غیر را را د نزاشتے دار دے ملکی ماندے او قرآن داوی نا چې ملکی خوچستاد اقیدی مرگری نتوار اسر اکلکو دے گی اقیدی مرگری سر اکلکو دے گی یاو نخواب در بان رحمت پی ذکر اللہ رضی کتوار ربکم اللہ نبز الرحمہ اللہ وی ذبہ می روانی کون موالات تا موہیدین دن در آل با دی دا را لا دلائل دي اول بدعا با صافه بهي شب شپنو صاف خبر كون لا کاشف علی ذریل صاف خبر لا کاشف علی ذریل اللہ دا هم چې نيشته درد کوم کې د مصیبات مگر د الله درنګي قصورت کې هغه مشکلاته درد کله مشکلات تا کا معلومې نو ته نشي غامې دي دې نه ته زه په دې پوره چټه او تا ته په تنېځي مکه دریادنه ته وسې لاشي نو ته ورنډریا باندې وڅ کېګنه یا یو ایک هغه غایبانه باندې چې په کمزایي خپلې خرابات کې ټول جوړ شو نه تبدان څه یا کوم راکې کیشته یاندره چې څه دا نه کې اوسه په ټول مشکلات نیپوا او زه دې نه نه داغه دې دا نه په خور ته دی نو په خور ته کې دی انا تاسو روان دي لريا د پرڅې دوه غمی کنه یانګری دې پولیس ته رمضان دا دنه حاگی پرڅې دا چې تني تاسو روان یا پټوب بشي نو قران مشکلات بیان نه صحیح د کتاب مشکلات بیان د کافر اذ سو څو حالت بیان کړو نو داغه دې کې اقبا ستا او غونډه پاک کسره ته شيږي مجاهد ته شيږي او هغه په لفظه کذالک بیانلی کذالک اشاره ته قایه مستمر یعنی څنګه پهफानو دا کار شو پتا بوم کیږي معنی دا یو قاعده دی په سمیاتي په پهफानو چې کله هغه د الله جن دیانو مدانګه پتاب دا رضی په کزا لکا فتنہ باغون بے باغ یقول ها اولای من الله ول می بین لا کزا لکا لقد سن كما فسرنا لك في هذه سوره من احوال الصادقین دکمن تا بیان اوس په دې سورته احوال د بخوانو شو د بازمو هی دینو په بالو شي کینو موشکین د موحد د ارتلاله فارگی موشکین وای آولای منلا لې من پهننه یو څیر دارا کله چې تپیا نو کې دلیل پېښ کې نو موشکین او وره ورن جوړا شنه نه کې را پریشانو ته د ملاش پر ویرې دمکو کې چړوک تر چړین خو با ثانی یا تا پر ووهان دي دار مېتلاله کله چې تمه سره بیانې په دې یقیني خوږي موشي دا پرباو خان دي هغه من الله دین دینه په دې کسان باندې الله اساس وک پویند منکه د تاورا ولا خپل له خبر ته ټول جوړا شن نه چی په ټی جواب مو کې سٹای ازنه جواب کی ګوره تبو وای علی صل الله به عالم وشاکینین نه الله په هغه خلق چې الله یې تابدار دا شکر دې چې پلاي زوتابي داوي کې شمیر کې توه دا مسळा واره خلل له خبره توه شکر دې خدای دې په فلي کا چې تا ما ته وي کتابونه پلاي سانو کړ زکه د دې مسلې بیان د توحید بیان د اعلی کتاب بیان دا غلا کار وکال چې الله تعالی دې پلاي شکر دې چې پلاي دې له دې حالو ګرځول دا رنبی اطلاع دا خدا انر مالا رنبی جماعت دا اور پس تیندر پاندو سن کے فکذالکا نفس دولات لگسن کی من بیان کرو دلال دخلی دن بیانا دالنگی منتا تا رنبیانو دلال اتب ان بیانے نکلو چه تتا بیانے تتا تبوی بس کا سبلا مسالہ کو دردان دا خدا غطی و بابا گانی بلکه ما سره و دې ځنه دا چا ته جنات دوه خبر او کا دوه هرګلماني خبر او کا ده بس دا یو مثال دي ځکه چې بابا ځان څه کوي نو ته بځواب کې وګواړل لکه څنګه چې من غوښتل دلال د په خوانو ام بیاونا نو دا ویمن بیا دلال تاسو چې ته بیا ان کې سره پاره ول سبیل المجرمین بیا با دا مسلوام چې سرګنج دین دی پیمانو سبیل لار دا مسله بیا بیا څنګه چې په کیا بده لګي چې هغه کار شي انده په سوچ یې اورېښت خبره وکړه اسه تاسو ته میرا کا برا کولا ده خلکو وې خنه لګي په خوان کوي واہ آی اپ دا تا تر نی جواب دی دا زموږ ماته شو څل تاسو بیر مسلې زنه اوسن درته وای یره دا یو مسله دی یو څه شوه او بل خبره زنه نو بیا به دا مسله کوئ چې او الله کوي چې سرګن کی کافر موسک بیا بیا کوم څو موسک اچا سرګن کی نته بیا بیا کو یو کال بارانو دید دیارد دیارد دسوز بارانو دیده کوتی ده خلکو طولی شاید دی دیارکت دو دیدن بار خدو جاڑید اگا یو خدا وی یرا خوری ارسالو خشاک نیسته واقع باران دی اگا بلا یو خوری باران بنی دی مولاد او گوڑا دکالنه دا کومی آواز کرد یو دیو پر شیرم دید دکالنه کومی آواز کرد باڑان بنی اے سوک نیشتے مسلمان چورت ہوئی تیا سوئے لقوانے او یا را ہوکا ملک پردی او را تپرسے آوئی اگر ایشا یعنی دا مسالہ قل تا تا ورد آذاب کائی خلی جا مشوئے یرا را لے دا سارنا ما دیگر آرامی تیزا اے سوک ری نیعوی رو جنس آتی را پا تنڈال ور تپو ما گلاس کی بلوی نیعرہ چاندی دیدرے په یوه یره ده با چا څو لري کنه واه غو ده رکه نوخه ابل په څو خیاره هغه ده رکه ده باندې چلې کی ما دا کیږي رضا په دغه چلې کی نه نو پیږي دا کار یې رمې اې زمو والد زون ده مځه او طالبای چې ما ژوند نه جوړون ماتوي بچیا دی دیو دیو په سیمه ماشمانی ناجور جی نو بسکے ایو دیکھ مہارم دعوی یہ تا تب ہوئی تب ہوئی بیع بیعرہ میں نتا وہای بیع بیعرہ میں لتا سبینہ سبیر المجرمین جلالس کارشید مجرمانوں او بیع مصرہ انی نحیطی شروع کا درہم سلم آیات تے اغام پلہ مزا چرا لکارے درہم اقاعدہ لږونې جین جمعه کې امتحان وی نو زه ما ښه کا دا او باندې دا تفصیل کوي دا د ځوکایې دا وایي چې دایوستا او د انورې کاځې لږونې سخت دي وکذالکا نصر فلات سنیتی مون دا پخانو انبیاریم صلات و سلامنار دا مسئلہ بیان کروات وکذالکا نصرف الائیات یوصلش بزم ندارنی مون چلو دلال ولی اقولو دا ذن سطح نو باوئی دا مشکان ولی اقولو ما شاو درس با دا غی نو وای با کتابان دے اتحامنا اگا چاپا خیل سو باوئی قادیانی دے سو اڅوک وی دا وی ورې کوړو ما شا ورې کوړو درسته خبر بجوړی اوای به بلې خبر کې درسته مېمنتا علنتا چا نه دې څېرام سره استاد یو ښه درسته مېمنتا علنتا چا استاد یو ښه کله کله راځي زما سره نه یې جواب اتل ما وهي الیکم د چاہت اپوست سرے کیسے بیا دا تابیم دا غشی اللہ پر غمبرتے دی اگر دا مسئلہ دا لا الہ الا ہو اگر بوئی چاند دا چڑی دا کم رہنہ دی رہوڑی دا نیر دین دی رہوڑی دا تو آئین نیر دین دا, دا تابیم دا قرآن قرآن کی دا مسئلہ دا اتبیم آو ہی لیکم ان ربک اللہ دی دا. نزل آگے تابیم صحبی ما ویلکم ربک اج تا تا وای شې دراپ نا تا دوی ډېر من سوې تو سوای منو تاسو خن د قرآن نو وا ځم قرآن څنګه ذکر لري ځم قرآن ته قرآن کې دا مسله نور په سې کاندلونکی ولا تصبو الدینه دون من دون الله نو تکندلونکې آ په دې شيطانی دې شيری طور تا ځکه نه بابا ژر سپکه ژر سپکه تیږه خبرو समرته اراشي پوری بابا څوګړو نه جوړي چېګو فيه جوړي مې سي مې بابا ته بیا وای دا کندل کې دې ټول ته بیا وای کوم دلا کېږي کار نه غلا دا دلا واینه انه من الظالمين ابراهيم قال لي زری کته کئ اقور کی موی ظالمان ترهړه دې توبای ما خدا ما صلی الله علیه و سلم ته کنځل کې زه کنه بابا کن وکا کن زری او لوک شګوږو او وایو ما شړې نه دا وشې دې شړې کمدل سره دې کېږي کم خذې دې خزان ته خوقه چې خزان خوقون دي بازار ختم شو او من مند له ساته يروي باصو سره نكي موږ تا دې روئ چې نوې مسئله دراوړې ده ځان دې ځا کړې ده عباس کا څنګه خبرو کا من نه دا سلورم جمعه امتحان غران دي نو سلورم لړ دې کاله کا دته بل اخی هو سپاره کې دې م ayat ته لولن ناځل نه څه دې در کسیم که ما پخوانو حق رسول الله دشمنان دردوریو نو در حر حق و رسی دشمنان یوحی بعضهم الابادن دخرف القول غرورا او سسیبا چی بعضی بازتا باز مولم ما خبره سن که پخوانو انبیعو دشمنان او غجبا غلط خبر پشکولی. نو دارنگی تا مقابله که زخرف القول بابا شیخ پرشن نور پرشو <تصفيق> نشو، او د مقابلې سره پاجینی شو نو د ویلانو پسې ورغله موږ یې پسې باور غوړی او ورغلا یوه یو د دې لپاره شېره اره چا نشي پې چې جلا پې ووته چې اوس ته جامو وو که د څنګو نشي ورل د نړۍ دلو دله اختر روزه دغه سلام مختار یو عالمو د شپږه شلو تعالو او د مولانا رشید احمد گن روی رحمت ګنوی رحمه الله تعالی شاد اور ذریعہ لا تو ست از کول مولیاں دو سقراط له د خطر په با عقل راځه زوم لرم دا کیناستم د سلوی مولیاں د عقل یې کولونه یو تا په کې صاحب هغه دوی نه هغه په خواني وا بیا نو لا دې دا لایو فرفر په دشه یو بچي پریکر کی پریکر ته کری کی په تیر کې او اگا اوئی که درود پیغمبر ناؤدی داریو اعتبارک اللذین اشتے دا خبرې کئی دا کئی ضرور سناستن مولیان مشران مخصی ضرور سناستن زمون دی کلی او دا ذری سرور کارکیی اس مرده آگا دا خوادیم آگا او سراناستن او اگا پرس آلیم او اگا اوئی خواد نور احنا بل ملاو چتشا چه وعدا کو کاثر رو چور پر غمبر دردنہ ہو دی ادادا سے زغل ناس سن ام بل راب کاثر رو دعاو کی حضر چور جو پر جمع باوکو او پا دے جمع کی بیخات بکی او صاحب میں دعا او کلن نیتیار نو اوسرا بلیو دے کے غق مقرل کو اپا افل و اخرائشو بل پاحث چې ګور سعیدی سے وای بلوچستان کې درخته کې اكو ګریشتو سپایي باندې روی شڅه برائت دی جائے او اگر هم چې نو روزګار اخلي بغیر دوه شه د خبر نوکلي ولکه اس کا رللا اجاره نه دي کړی نو اوس پلاسه راوړی شي اګه زمونه پاتې شو اجاره پرې شي نو بیا په ګرم نو اوس دا چې ونه ور شوکې اداشون کن از ناسم غلی دا زمانی در سره چه او در عالم تاوی چه سوی باقا اداشون اگل در ملیان چوی چو ملیان زرکت چې پیروکتی سون دیمون که اگر اگل در اگل در اگل اگر خواه اگر کم در اشات ناس در اگل اگر اگر اگل در اشات ناس در اگل مات اگر بچون مخشا اگر تا پوسیدا سوپین پنپی زما دوال چه نیوارس چه زنه پیگن زما دینی کن وارسا سفان لاغونو سیدا فاجا پرستو اگر عرض بدرای تو غارشته کنم ریزو ده انرا چون ما خراب میندا ما تا گای ک مرغی ویشتا مستانی ک زرمیل گیر راغلو زما گیر راغلو ایدا ناغراو تو ما تیولی زما چگی زار زارو پکل زولی شو پیشو او کلبه ما رو پرده و کلبه رو پرده اخر اقا ده کلی سره امانه اقا جنده و اروان شکورده مستاس و کورده و جنه مخی و لوی رو رو شته نه ما یا شته و اقیده دنش و زوله ام یو قضا رو تا و اولی ما شدل ده و اولکرانه لنده و اولی اقا لگه نگه تنر اگه تد اغنسه ام ما یا او تاز و خور علم و لنه پوختانی ام ما یا و دامالی مطلق مطلق باوی چه ده هوری گا جواب کلی چه کنا مان دهی سوی مونده هاوی چه تو دروز نمالی تنمبر سب دروز دروی مان خواه دا کم نایو روی چه دروز کتابو کرا دی مار تمه کتابو از نم پو اقلا چه کتاب کرا دی اگه کتاب ما تا و اقلا رمونس و حدیث کرا دی دنسایی ید دیوان صفای یوسف پنځه迹ه کې راغی دا مطالبه نه او شبروه است د زادان د عبد الله بن مسعود چې کله د رسول پیغمبر وایي انه پیغمبر یو دی اوه حضرت ماندی دی او بن مسعود د شاګردان دی یو شاګرد دی زادان دی ادم شاګرد دی عالم کمه دی اته عالم شاګرد ابراهیم نخی دی او ابراهیم امام غنفا امام غنفا امام غنفا قصطور دنیا پی جنی احمد کو حمد جنی داغور فن حجیث دنیا کی مسلم دے ابراہیم نخایی اغصر رہے چه صحابو بطن دا خرصو ادال کاما خچر تابیت نیرے دا صحابو نمو بطن علم دا کرن دا خسلسلت و ذہب دا دا سند دا اول سند دا زازان دے تقریب و تعجیب کیلکی زازان شیع لے نو زادان ہوئی کہ عبداللہ وی چی درود روائی لنو پیغمبر اولی اکلو چی دار روایت ابن مائجہ صفحہ 65 کی ذکر کہی دار کمہ پر روایت نو آقے ارفاز باردی ازا صلیتم علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحسنو صلاتکم لحلہ توررو علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلو چی درود روائی نو پادب ہوئی شاید کی کی دار اخمدی رکھے ہوئی نو تدر زادان چی شیعہ جلاغا قل من عظیمه منیفہ او سازان دي کوم روایت کوي ټول سر دي ما غلري دي ما غلمني نه لا غله شه ان پانه نوته زه دي جنيش په تاسو باندې کړي ما لا هو کی نو بنځي خدای سره ما تخص ده په هر مرحه ته اما او عزيز ابو ذر غزردا ابو سلمان وروسته انکه ابو ذر غروجه ساتلو یوهي پر اثر سلمان ابن مشیئ غازی کی راوی روجما تکہ سایه وجهہ تمدید ریسو غریبہ بن تہ پیغمبر ماندی چې دې راز په ویل چی روجا په ما ده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم او سلمان تہ حضرت نو ویل دې په ما ده که روجہ تخصیص کو نا په تینہ به تفصیل کو سلمان اقوام ابن حدیث کی راوی ابو دردا سلمان بخپورے پجی نو ته تخصیصین کې باندې نور مسائل که شو در منی روزه ده که بانگویلی شو مستیع شو اگه علم ما ته تفقه مانه که نا ما یاو منم پی منگه تونگوره ده فقه تابیر نمولیان ویعو سیب وی فقه که دا مسائله ده که امامتی حضیره شی نو خالم علم با مخی موسکه او خوا علم تیم نکه نو تاو موضو که مدبر داگه داوی چرا کنجران موضو چې پسیو که داوی تاوی که کافر یا خبر اگر کوم د ملک کی مفادشی ہے نا علم و برباد کی ہزار زالمانی این ایک پر فرن مائتاسو دعا کوئی زخرف القول دی سر زخرف القول دی په ملک دو او را بشی چکل راو رسی دا زخرف القول دا غلط خبر کتابو نو پشکی زخرف القول تا تبا قال يا بو كتابي ارضي ولو نملتم سوتا في ليلتين ظلما وراج على صخرة سما وراج بيقاف وما لم تبعه على تفطرت ناراتي او بو كتابي کې لګي کې پتور میګه پتور شپه د کوم کار بغیر نام پتور ګډه او زره په الشم نور بشام او بو را دا کتاب دا کتابو کې وروي ته فکر کړم راځي جنا خسویشم دا کتاب دی وروي بل جر سفر أغلي بل بل سفر کی وي چې په یو کلم تر ارش کوی وې سي ما دې له رښتاغ د درویشانو او غل قابل سرتا قطر کرے جنه شوري مليان برابر دي ته یو ځناسته تا پر وګل سږری غره او دا چار چطورا فتح بکی گئی دادی او دا مخلوق با دل زیاد ناستی تماشی رو براگلی سوز و خبرو کی شیح با پاسی خامو آئی غلی شیح تبایی تیر ایزال چلو یو کتاب پیش کئی کتاب پیش او اور بل برا پاسی اولیاء را حست قدرت ازلا تیر جستا باد گردانت زرا اولیاء قدرت شتے نو دین دینه دغه شتلی ناغه تاسو اوسئ شي خاله زره طواه واه واه او شو به یو شي شه پره پاسی تمه دا وای یو خدای دی لیسه ټول ملګری قرآن کی سوره رات کی مثال وای لري کی عمر باندې 12 نه شي خپل کی ماغا ملک دوری جدیشی او دوری جدیشی د بعد سلابون رایشی تا دو سلابونی که اول دا پاسا ویلی وی ماران اول رمانانوی ماران اول رمانان بای دارنگی ماران اول رمانان برا گلی تور و بو دا خلق و خبری دی لیکن ماغ اول رمانان لگ وقتی اوغا تور و بوم لختی روست و غسپین و باپاتی او اسپینو گولکی سراسپینوی جا غد انسان د بہتر رائے مرکز گردی در خزق و گلو کی پوزہ کی سراسپین دارا یہ اسلامی سال لے چکل اتم اصلہ بیان کے ندام آران لڑا مانان براروانی آداء تقریر بکیر آداء بیان بکیری یعنی اللہ و فاسی او آل و با قل بیان کی او او او او با قل تطریقی لیکن یاد ساتا تو قیرانشن جلیگا ما البلورا پاسی چه فاول شپابانی ایر اخیرات دیرلوی سواد دی انا اے را دیم جایل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا اے رسول اللہ اے نبی وته قام میر سرمال جنازہ تمہ شان تر گتا حذی ش راضی باندې چیراله چې یې نیمړله هغه کام کی جنازی سرورم دا کام څنګه وکال نبی صلی اللہ علیہ وامر صحابہ دا بل تر کتاب کې کتاب ته اده یې ته ویا دا قسم دا کار وشو نو ته دا غره قرآن او سنت دی اې زور کوي دا کتابونه غوږ ته کوي اته دا کتابونه رب تعالی کوي تباه کې ما څورل وخت غږ نه کوله ټول دې په چوکي دا کنه ذکر شي نو دایډوی یارا پای شي چې له غوږه وګورم چې کلی وګورو نو په هغه وخت کې چې له دې لیکوي دا دین دي لاجوندیرہ ستا شکی نبل باواگی کی خیر دکا توبہ افکی نی توبہی قبلی گی نولا برا پاسی تین در گئے مادر گئے نومی دینیست ست بار اگر توبہ شکستی بادا خواہوئی توبہ قبلون پاس اسی توبہ دی دا فتوہ بکی گی ادا ٹول ملک برا جمعی دا سلو مقایدہ ہے یوحی بادم ارابادن دخلق القول غرورا دا کتابوں پیشتی گی اتا سر بای یعنی کلچه آخیر کے باوازی کی زوانان چه ودنم صدرل شتے که ہیشتے لئے دا تم ودن صدرل پیشتی گی نتبا پاس اصطا جوادی ورکسی قل افغیر اللہ ابتغی حاکمان افغیر اللہ ابتغی حاکمان فهواللذی اندر ایلیکم لکتاب انفصلا فهواللذی اندر ایلیکم لکتاب انف سبوں دے اعلان ولکتم کسلکوم کے الله واضح کتاب دغه مسلو دین کې را لګره انزلل کتاب مفصلا فی مسائل الدین او آیات بغیر د الله کتاب نه ولکتم بل کتاب او الله کتاب کې واضح دین دے زمو مسلو قران کې دا نو تا به سورته نام آیتونه یا دي قران کې فراي لا کاشف الذر الا هو قران کی فرائیوی لا کاشف لا نفر جنس ملنت ہوگی حاضر نکلا لا کاشف الذر الا هو اس دور لگا اس سے بعد میں اس دور لگا تو عیسائیوں کے بے دلانہ نشتر قران کی فرائیوی وندو مفاتیح الغیب لا علمها الا هو لا شفع لذريه الا هو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو الا واي قوس بودي او پیغمبر واي لو امين دي ما تسائلون به پیغمبر واي شمع از اختیار پیغمبر واي نه پیغمبر كل شيء لما لما عرفت عن الذي ارسل مګر کله چې تاسو شروع کې وقران خدای وایي کې څهار ما سره ده قران داو یعلم الغیب زین انبیا و یعلم الغیب الله دې کوي زين کې الله دې انبیا و متصرف الله دې ا قرآن وایي کې ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليك دا حرام خالي دي حرام اللہ زمان آجنی دی الله وایي چې زمانن بیاج نی رقم د سورته نام کله چې تکلیف یو دو من تدریب بوزی نبیع بار پسیوائی لا مبدل علی کلماتی دا اصول دیمان دی دا نشی منصور کتاب تاز بل کتاب اخو دو دینا سر کتاب نشی کیا دیر لا مبدل علی کلماتی اللہ جرے سمیع العظیم یرے گا ما فرائض نینی تاغوری وہوا سمیع العظیم ازدکا حسر لگاوری یرے گا ما فرائض اولی اتاوینی تہ تا فلتا سی کې کله چې ته دې منځل لا هم بدللې کريماتې او یا ربانه کې ته خدای دې نه یاد کړو داس کې نه موږ نه کې یاد او ځکه الله یاري نه تاسو باندې ماشکاري کله چې ته تې مې سپوزې ان دوی به وایي د جون جون دې اسینه ځان دې په هر کې نو ریس دی لبا ا کوجی شو تا دا خلک پاجیه خلک ور ډېر ظلمان دي به منه سچو دي ډېر لوی ترګان قرآن خلاف کوي قرآن وایي چې نيشته مالک د نه نقصان نيشته مالک تاسو باندې پروها به دا نه نه کتاب نوم توکل چې پیر پارڅ پويږي پیر پارڅ پويږي نو خره وایي ریشه دی وې میدان شالاس کې پاتش او د هغه غزو ختم اته به وای کتاب کې شي او چې موږ وروډه وای د دې د مسجد وای قال النبی صلی الله علیه وسلم ان الله بری ومنه لذي نه یکلون الطعام فی بیت المسجد قبل ما ده صلاۃ ای دا دای کتاب دی دام ته به کې دام څه شي دا دای کتاب مثلا څو شخص ته 4 غنان داسه باشت روزنه پنځو باندې کاي کاردان پائټ جوابا څه دینه سلو خو دې شی چې جواب قرآن دے روئے خفتا صلحی انہا دشمن قتق دے نو میدان خالی شنو خالی میدان کی اس طاقہ حدا اس چیار سو سرکے انہا دانی دا روئی کتابونو وست دا پینزمہ سلورم منزلو ادا سلورم منزل و تمت کلمت ربکا صدقا و عدلا تب اوائی پرشیدی احکان در اپسا پرشتیاب انصاف اللہ لانا مبدلل کلماتے ہیں ووصمیر علیم دائی سیچ من گریو قرآن وائی وانتو تے اکسامن فلعار تی ذلو کا ان سبیل اللہ گنو پسی مدی قرآن و سنت پسیل آر شای انتتاسو دا سر من ست آت تی ذلو کا ان سبیل اللہ نو دین نو دیواری اندی روان گن اللہ مگر دیگت کلیان دا تلوي قران او حديث دا سرورمات بارات پدا ترين ډير ساته غري د څه تعاله ترين غورو ساتلو هغه ته काय دي دا कायجو اعمالو ذکر سمولو زمما جوړولو نېدان دجيا کي رني رتا ته دا يکي واژه ټول د دنيا دا استا دمه جوي بس کوله او ټول پجوش ਕਰੋ شغله اور جار فرچري دي ترې دي دا غلطه قول چره لیکن تاثره سره دو اسپنی ڈال ده قرآن کریم چې کله ادا در اخلال شنو ارصد ارئیمات شو ادا فا هر حق پر اصلا دیم وابی و ادا و یو خبره ادا د قرن مشر باندراجی حضرت و صحاباو باندراغلیو تابینو بیاد خیستا جن تیرون باقی دور مصیفتیونو بینون مشران و صحاباو باندراغلیو امی بیاد اسلام باید ده روستو بیاد دو قرن سالم شو بیا پا درم کارن که دیا اکتلا شروع شوا در او په احمد این ټول طول سر شو اگا جیل که جوالو اٹول جامعی سر شو داو این ما امام بودی فائی جیل تا قردولو جنبانی کارن که چاشو روکا نپاگ رازی او نور بیا پارامی پوشا را پوشا لگی دا روز تو بیا شو گوشی که روز تو قرن کرا جیسا ماملی ماملی رازی و اول پا راہنمایانو مشرانو با نظارہ دی دا صلوما قائدان وکذالک نصرف اللہ دا اینگے مون دلائل پشکو وکذالک جعلنا لکل نبین عدوان شاہجین الانز والجن یوہی بازم الاباد رخ بالقور غرورا دا اینگے تو دے صلوما اطلاع کے فتابہ نے فتح بہوشی راجمہ بہوشی فتح بہوشی تو با دا اینگے چو اړ ديډ بلې څه توګه وايي چې دا دا فتی کله فدي چې انده کرامتر مانی کله دا فتی ا او دا دا کیدا اداه خپل کوان را حضرت موسی عليه السلام تذکر سان لري ان پريمل کي حضرت سيد دادنه بخشاش مئي شيخ رحمت الله عليه اوغه بنده چې کله راځم شو په ټيکو لري نوغه فتوي په كتاب کې لیکلي او او اف علي 1181 کې نشاشي سنت اته سامان نيومې تنوثم نه لېځ تنوږي کې جا شایدین فاضلین عادلین فی مرتبت اللوال من مروضی نظر محمد فاضل ساکین کاتلن و الفاضل محمدی ساکین ترنزی و غیب و آئی اکرا چه سید و آئی چه پیغمبر زمان ازدکری دارنگی بیا بلدائی که جمع شو و جا من مروضی محمد صادق الفاضل ساکین تنگی او جمادار ساکین پو پی پی جبریل اسارشت نه ما ورته دیو پهن دا رنگي بيانور راه لري او وجامي مروضي فزه احمد علال انتقل مرغوز دمسکېته نه دي او عبدالمصطفی ساکينه باقې اغه داينه اغه دای لري چار عالم لایق دی نبوت دی دای دې دا سره ورېچې د نبی دا کرا روی دا شایدتون برافتر و جا شایدان الفاضلانی سید امید و